Hvala za predstavitev in seveda hvala tudi za tole, za organizacijo tega dogodka. Uh, nisam ni pričakoval, da bo zadeva tako simpatična, tako uspešna. Tako da, res hvala. Uh, tema je: uh, kako že in nasilje, filozofija za otroke in nasilje v šoli. Uh, To ni tema, ki bi si jo lahko sam izbral, to ni tema, s katero bi se eh, sam nujno ukvarjal. Je pa res, da je nekaj kolegov sodelovalo v nekem projektu, širšem, kjer poskušajo predstaviti, popularizirati filozofijo za otroke eh, kot preventivo proti nasilju v šoli. Se pravi, nekaj kolegov se s tem ukvarja jaz sem sam. Uh, Rekol bom še sam se nekoliko poskušal razgledati na tem področju in morda pomagati, uh, kdaj, če bo potrebno pri osnovanju tega projekta. Uh, vendar pa preden, preden začnem, uh, bi malo obrnil vrstni red, namreč običajno je predavanje in potem nekaj časa za diskusijo, Glede to, da je Filozofija za otroke program, ki je vsaj delno, vsaj v nekih interpretacijah, a mogoče lahko ti okno, proti predavanja. Ne? In so na kongresih običajno diskusije o tem, koliko je smiselno imeti predavanja na, to, na to vrstnih dogodkih bi sam uprnil vrsti red, pa bi začel z vprašanj, pa bi potem nadaljeval s spredavanju. Namreč, da ne bi na koncu zmanjkal časa za vprašanje. Bi, bi bilo bolje, če bi zmanjkal časa za predavanje. Skratka, imate morda kakšno vprašanje. A, a je to realističen plan, da bi se pol to filozofijo v gospodinu za vprašanje, da vedimo nasilju za rehabilitacijo, da se mi podelkali To je dobro vprašanje. Tisto je prvi pomislek in tudi prvi pomislek teh ljudi, ki gredo v šole. Ne so verjetno te učitelji, ki imajo neki zbruh nasilja, dva se stepeta ne? in zdaj kaj narediti, ki se dva stepeta. Ne, in ko, ko, ko razmišljajo v nasilju, imajo tako sceno v glavi. Ali imajo pa v glavi sceno, ko je nek učenec čist kot so mi zadnjič moje, moje študentke poročale, in so se potem na šoli domenili, da bo kar vstal doma. Ne, in bo deveti letnik eh, upravo na ta način, da ne bo hodil v šolo, ker se že osem let zapleta v stalne spore z drugim učencem in se bojijo za njegovo zdravje. Vse ja je, običajno je scena, ki jo povezujemo z nosiljem, scena, kjer se zdi, da pravzaprav učenost, refleksija, kaj šele filozofija, ne pomagajo, kaj je dosti. In tako da, ja, to, to je čisto legitimno vprašanje. Mislim, jaz sem mislila, da bo smisel, dač jaz sem prekrična do filozofija za to, kaj lahko promagajo v takci situaciji, se mi zdi logično. Se me zanima, če pač Je naša ministrstva za šolstvo toliko naprej izdojevanje nasilnih konfliktov, da bodo dejansko pač predstavili, bo pač da tako bo da so čezmena poje v neki pač aja, da se jim odreče, da bi jih dali v šole? Je nek, je nek širši projekt, v okviru katerega se dogaja v predavanju učitelja ne, in tam je mogoče jim predstaviti, kaj je filozofija za otroke pripomore, lahko pripomore pri, pri tem, pri upravnavi nasilja. Tako da, a, sicer ne vem, če ministrica, je ministrica, toliko razsvetljena pa se kakor ena oseba tam le zarej toliko razsvetljena, da je povabila nekaj ljudi k, k temu projektu. Ja. Še kakšno drugo vprašanje? Ha, mislim, ko je bilo, da mislim na srednjo vse. od omenke konkretnega materijala, ki je kolega Probezrihtov, in tisti materiali, niso so pašni konkretne pri meni, ne bi ljudna imajo no dobro, da se mi tako kako nekako rešel take probleme, nekaj, procedura pedagogne, da Sem se da je verjetno poštito vsak primer povedal, običani, iz se ne so da je specifična razplika, kaj, filozofija za pač ni to tudi čajne je tega v spominu ostalo, kakšen je tak standardni pedagoški pristop? U, vem, da pač Imajo pač ne, in imajo, ti študenti eno, ko je rekel pa znanje, vseh etikih skrbih in da se s neznam, da na nekaj način, od v situaciji temu, premerno, ko ste da volim in ravnat, na rakseni, ali pa to, kako da uh, da način, vodnavo, da se nekaj Če še struktiv, ko sem potraže, da se Nekr To je zanimivo vprašanje, težko odgovorim o specifični razliki, ker tega z klasičnega pedagoškega pristopa ne poznam. Ne? Gotovo pa lahko zastavam podobno vprašanje, recimo glede na vpisano strukturo, ste argumentacije, ki si, ki si jo predstavljajo, kakšna je specifična razlika tega pristopa od nekega splošnega racionalnega pristopa. Ne? Zakaj bi bil ta splošni racionalni pristop argumentacije nekaj specifično filozofskega? Ne? lahko gre, gre, gremo v besmeri. Ne? Rečemo, ha, to je tak splošna racionalnost, zato ne rabimo posebej filozofije. Lahko prerečamo, rečemo, ha, filozofija je prisotna že v tej splošni racionalnosti, ali pa lahko rečemo v tem primeru, morda, ne, da pedagogi tako uporabljajo uh, filozofsko, filozofsko refleksijo pri svojem delu. Uh, verjetno gre, gre vse skupaj v besmeri. Še kakšno drugo vprašanje? Ne, potem mi ne prestane, drži, ko predavam. Uh, Vredno, glede na debato tukaj, vredno smiselno upozori, da jasna filozofija za otroke je generečno ime za Likmana, za Likmanov pristop. In Likmanov pristop je na začetku sicer bil tak, da se bere, zastavlja vprašanja in pa tudi njih razpravlja in originalno je Likman impuls za njegovo delo so bili študentski nemiri in nek izkušnja, da se je ne mogoče racionalno pogovarjati, da ta reasonableness niso nekako racionalni in študent je niti, niti univerza, se ni bila sposobna racionalno pogovarjati. V tistem trenutku in je Lipmanova ideja bila, ha, moramo učence že preočiti tega. In ko gledamo prvo izdajo thinking in education, res na kritično mišljenje. To se zdi, da je tista osnovna stvar. S tem, da dispozitiv je širši, ker je v svoje čitanke, te male novele, ukradil filozofske probleme. Se pravi, da na eni strani je podarjal kritično mišljenje, po drugi strani je pa metoda sama vključevala diskusijo s preteklostjo. In To, kar smo poslušali danes, ta polemika proti faktografiji, je, je bila prek pa tudi en moment Lipmana. si sami zastavljajo vprašanja, sami vplivajo na to, kako, kako se bo, s čem se bodo ukvarjali in vsaj delno, kako se bodo s tem ukvarjali. Uh, Poznaj se, se je Lipman sam uh, razvijal, Delno se je razvijal zaradi Anne Margaret Sharp, ki je našala neke nove ideje. Delno se je program razvijal na ta način, da je poskušal misliti samega sebe in ko so v Montclair prihajali ljudje celega sveta, so tudi prinašali drugo, druge filozofske izhodišče in so poskušali z njimi eh, misel dogajanje v filozofiji za otroke. Nekaj tega je bilo na sistemu, s tem rečem, mitu. Kar se je nekaj aktualnega v filozofiji a, dogajalo, so ne nadamo to v filozofiji za otroke. A, in so poskušali reči, aha, to tudi mi počnemo. A, a, in to je bila neka taka površna asimilacija novih filozofskih idej. Hkrati je pa potekalo, je potekalo znotraj filozofijo za otroke tudi bolj globinska asimilacija teh idej. Da so poskušali tudi bolj resno misliti, kako bi s pomočjo tega, kar se dogaja v filozofiji, misel pa tudi obogatil, filozofija z otroke. In skotovinsko se je potem obiljavljalo pač tudi drug izraz filozofija z otroke, misleč, ne, da Lipman nekak deluje preveč paternalistično. In znotraj tega ikpika, tega svetovnega združenja, so pač so združeni ljudje, ki počnejo nejo pravzaprav stvari na različne načine, tako da li pa ni edini možen način, so variacije in po svoje se spodbuja te variacije, so zmeraj se zanimajo, če kdo dela kaj drugače, seveda se je predpostavljala, da bo znov takih, ki vnaša variacije, tudi te variacije v temeljit. Eno smo videli do povdne, ta Kaj je Lenor? Uh, Frederic Levar, eh, to, je, to je bestseller avtor po 100.000 tisoč knjig prodaja v Franciji. In je sam, eh, ko je videl filozofijo za otroke, se začel zanimati eh, in uspel, pravzaprav, prepričati oblasti, ko dodatno investirajo v filozofijo za otroke. Eh, s tem, da sam je, pač te filozofi rečejo, on malo New Age, imajo moč distance do njega, ampak ker je tak, eh, ker je družbeno tako zelo uspešen, eh, so seveda veseli, da potpira filozofijo za otroke. Obstaja pa še drug razlog, pač teroristični napade v Franciji in potem ta eh, napor, kako misliti, teror, kako misliti, nasilje, kako integrirati ta predmestja bolj v, recimo, dominantno francosko kulturo. In to je približno eh, nek kontekst Francije in uh, tisto, kar smo videli, ne, da se samo nakazali od tri vloge, ne, to, to je Tocit. Michel uh, uh, Tocit uh, filozofijo za otroke misli na ta način, da počasi večino posla prepusti učencem ne, in uh, potem vlogo učitelja razdeli na, na več učencev, postopno, škodila vsega v vrcu je še zmeri učitelj ta, povzgojitelj ta, ki, ki vodi vse skupaj, drugače pa poskuša eh, razdeliti vloge in eden je ta, ki samo daje besedo, je pa nekdo drug, kam reče reformulator, ki posluša, kaj je kdo rekel in je sposoben, če se ga vpraša, ha, kaj je povedal, povedati, kaj je rekel. Tretji je sintetizator, ki pravzaprav dela zapisnik, do česa so prišli, tako da na koncu ure lahko povemo, aha, o tem smo razpravljali, pa do tega smo prišli. In četrti je nekaj opazovalec, ki gleda, kako so logično, po eni strani, kako so logično argumentirali, po drugi strani pa, kako je skupnost delovale. Tako da so različne metode, ki pa imajo pravzaprav vse nekaj skupnega, namreč to, da se poskuša misliti skupaj z otroki. Če poskušamo videti neko razliko znotraj te skupine, jaz rekel, da pač ena, ena skupina poudarja bolj argumentativno plat, druga skupina pa poudarja bolj hermeneotično plat. Ker pomeni, da, da nekateri, recimo Brennifje v Franciji, on vodi, on zastavlja vprašanja in terja, da učenci argumentirajo. In če, če, če niso dosledni, bo na nek način dosegel na koncu, da bodo dosledni. Se pravi, kot je rekel, novek, ne gre za spraševanje in policijsko zaslišovanje. Pač to, ustraja, ustraja pač pri argumentu, In pač sicer se ukvarja z enim, ampak poključi vso skupino, ampak gre absolutno pač, a je to argumentirano. Medtem, ker drugi pustijo več svobode uh, učencem in več svobode učencem v smislu tega, da uh, pravzaprav ne vemo točno, kaj bomo povedali, da nismo bledari jezika. In da je pravzaprav del tega raziskovanja tudi to, da raziskujemo sami sebe, da se iščemo, da je pomen odprt. Se, se pravi neka, neka tradicija mišljenja, ki jo pač povezujemo s hermeneutiko. In če gledamo, seveda, sodobno filozofijo, vi jo vidimo, da Rorti, Davidson, se pravi, analitični filozofi, so zelo blizu gadamarju. Da ni takega velikega nasprotja, ampak znotraj filozofije za otroke se, se da videti te dve tendencije. In potem je tudi nekako uh, razumljivo, da nek, nekateri, ko bol bolj ustrajni na argumentu, rečejo: Ah, se pravi, da učenci sami izražajo mnenja. Uh, ampak v je že to je en korak, ne, da so sposobni v skupnosti izraziti svoje mnenje. Ne, problem je, če ostanemo samo pri tem koraku. Ampak, če se vrnem, uh, Viroma, če začnem temo nasilja, seveda ena argumentacija, zakaj je filozofija za otroke lahko prevencija no. nasilja, je ravno ta, da če stvar deluje, ne, in tukaj je zmeraj nevarnost, da idealiziramo situacijo in upisujemo neko idealno skupnost raziskovanja, ne pa realne skupnosti raziskovanja, ampak če recimo stvar deluje, če postopno skupnost raziskovanja se res postavi. In pač tukaj je ta hecna logika, da skupnost raziskovanja je nekaj, kar ne bi lastne predpostavke, da še le, če nekaj časa deluje, bo uspostavilo pogoje, ki jo omogočajo. Ampak, če deluje, potem je seveda del tega, da poslušamo drugega, da spoštujemo drugega, da se znamo ne strinjati s tem, kar drugi pravi, pa se nestripa, še zmeraj spoštujemo v sebo. In da se znamo pravzaprav tudi ne strinjati sami sabo v tem smislu, da če skozi razmislek ugotovimo da so naša stališča nekaj, kar ne moramo več zagovarjati, da smo jih pripravljeni spre, spremeniti. Ker pomeni, da je ta skupnost raziskovanja taka, da s pomočjo drugega raziskujem samega sebe in pač si na nek način, če ni to pregrubo rečeno, pač prisvojim samega sebe se pravi, da je skupnost razgovarja nek dispoz, dispozitiv, ki, tr, ki temelji na odprtosti do drugega, ki je pač neka taka pravzaprav osnovna etika. Ne? In če, če, če smo sposobni vzpostaviti nek odprtost do drugega, pa sporedna tudi odprtost do samega sebe, da nimamo neke fiksne identitete, da se ne uklepamo nekaj dogmatičnih stališč, eh, potem je to eh, pravzaprav že neka oblika, To močna oblika prevencije proti nasilja. To je nek sklop, ko se da pokazati, kako je na kakršen način. Razumemo tisto, kar se dogaja v skupnosti ampak ima neko etično predpostavko. Na začetku morda to ne deluje, ampak če, če gledamo dispozitiv, vidimo, da saj pač v nekaterih interpretacijah ima neko močno etično dimenzijo. Tu če pustimo pač ob strani bolj tak, instrumentalni jezik, da da se vzpostavljajo neke navade spretnosti in tako naprej. In pa druga raven je pa raven tega, da se samo nasilje vzame za temo diskusije. In francozi tukaj uh, uh, delujejo na dveh ravneh. Ena raven je ta, da ja, potrebujemo neko pojmovno urodje, da mislimo nasilje. Uh, čest na tega vednost verovanje, mnenje vednost, resnica, neresnica in podobnost. Kad razumemo neke konceptalne distinkcije, ki nam bodo pomagali bolje razumeti, zakaj pri nasilju gre. Druga oblika pa je samo področje nasilja. In tukaj gradiva, ki sem jih sam pregledal, so v neki meri, meri na učitelju. Skratka, prilipno najdete te recimo, vodilne ideje, pa vprašanja, pa napotke, napotke za diskusijo, se pravi tem. Pri Rošniku za učitelji je ogromno gradil, ki so osmerjene na to, da, da ta, ki vodi diskusijo, pravzaprav precej vema, bogato, vednostno vzadje ker gre po svojo nasprotje z nekim drugim interpretacijam, ki pravijo, da moram biti sposoben vodi diskusijo, čeprav se na tem področju zelo dobro ne spozna. Izkažeš se seveda, če imaš predvsej vednosti na nekem področju, je, lahko to uvira, ker pravzaprav veš, kaj bi morali učenci povedati, kaj bi morali oni misli. Ampak... Če uspeš vzpostaviti do tega neko distanco, posledaj, da bolje razumeš, zakaj gre in bolje razumeš, kjere potencijale imajo določeni razmisleki. In potem lažje pomagaš učencem raziskovati njihov izkustven svet, ne, ker to je, saj po tej bolj hermenevtični interpretaciji, tist na oboj filozofije za otroke, da otroci sami raziskujejo svet, kot ga oni doživljajo, kot ga oni izkušajo. Seveda, in ta svet ni ločen od sveta odraslih, ta svet ni tak, da ne bi filozofska vednost imela nič s tem opravka, ampak vendarle, tisto je specifično za to vrstno raziskovanje, je sicer na eni strani povdark na tisto, čemu toci pravi temle filozofske kompetence, se pravi problematizacija, argumentacija, konceptualizacija, ampak po drugi strani ravno to, da se zanimamo za izkustvo učencov in poskušamo pomagati, da to izkustvo premislijo. No in, uh, uh, del tega gradiva je namirjeno učiteljem, ampak del tega gradiva je naredjeno tudi na ta način, da poskušajo pokazati, do česa so učenci prišli, kako uh, so razpravljali v nasilju, do katerih distinkcij so prišli, kaj so učenci sami opazili, kako so se oni sami lotevali uh, tega vprašanja. Uh, In če poskušam zapravo sam ne značat, eh, nekaj tistih eh, temeljnih potez, ki jih naredijo, avtori tega gradiva, eh, prva poteza je ta, da je nasilje tematika, ki je nekak zelo aktualna delno zaradi tega, ker je medijsko producirana. E, tako kot družba no, tveganja, pa vse ne, nevarnosti, ki jih percipiramo v tem svetu, je tudi nasilje nekaj tazga, kar je medijsko zelo eksploatiran. E, kar ni preprosto objektivno dejstvo, ampak je nekaj, kar je za to družbo po svoje traumatično in, in zaradi tega se zdi, da je nasilje to bolj vse prisotno, kot v e, In da imamo neko tendenco k inflaciji nasilja, da pravzaprav nasilje vidimo, Povsod in na ta način pravzaprav nekoliko razvodnimo sam koncept nasilja. Druga velika ideja je, da pač nasilje ni nujno nekaj slavega, da pravzaprav nasilje je del življenja, rojstvo je nek način nasilje, bolezanje nasilje, smrtje nasilje, da so neka nasilja, pravzaprav izobraževanje je nasilje, dozorevanje je nasilje, Kar pomeni, da nasilje ni preprosto nekaj, pri čemer moramo otroka odvrvati. Pač neki momenti nasilja so preprosto normalen del življenja. In je tista problematika, kero, kero nasilje je sprejemljivo, katero pa ne. Tretji moment, ki je tukaj zanimiv, je moment tega, da, da ko vzgledamo fenomenološko opazmo, da ja, nasilje se dogaja na različnih ravneh. Eno nasilje je realno, fizično, s katerim so lahko učenci soočeni, vidijo pretep ali so pa sami. E, nekako upeti vanga pa so neposredno žrtve, ne samo opazovalci. E, drugo nasilje je imaginarno, Se pravi, je medijsko, je televizijsko, je v videoigrcah, ki je po svojo vse prisotno, ampak vendar ima drugačen status. Seveda lahko znotraj tega imaginarnega nasilja ločimo fikcijo od dokumentarnega nasilja, ampak vendarle ima status imaginarnega, kar gre za izkustvo otrok. Tretji tip nasilja je pa zanimiv, je pa pravijo, ga še temu pravi sanjano nasilje. Ne, ampak v resnici je to fantazmatsko nasilje v domišlji otrok. Ne, ko se jim zgodi neka krivica, pa se jude višljuj maščujejo. Ne, in to, to je nekako taka pomembna gesta, da, da nasilje ni nekaj, kar udrivamo ven, eh, kar zadeva druge, eh, ampak je nasilje nekaj, kar zadeva tudi nas. Česar smo sposobnimi vsi, kar je nekako latentno, prisotno vsakem posamezniku. In zato je to bolj pomembno, da se posameznik pozna, da razume, katera so nagnenja, ki so v njem, da razmisli, kakšne so posledice določenih dejanj in tako naprej. Skratka, kar je bilo zame zanimivo, je bilo pravzaprav kar bogato dokumentirano, dokumentirano obravnava teoretskega vzadja nasilja, Tud, tudi v pač simbolnega nasilja ali pa strukturnega nasilja, Zatka, da imamo neko, ne bom rekel, filozofijo nasilja, tudi sociologijo nasilja, se pravi neke teorije nasilja, ki obstajajo, in ki jih je, pač še se ukvarjamo v šoli z nasiljem smiselno poznati, da ne reduciramo nasilje samo na, na tiste pojavne oblike, s katerimi se kot učitelji neposredno soočamo. Kaj ti, ko bodo otroci razmišljani o nasilju, bodo seveda razmišljali širše ali pa jim saj moramo kot učitelji pomagati, da vidijo stvari širše. In druga stvar, ki je bila zanimiva, je, da, da seveda dajo potem vprašanja, ki jih je mogoče zastavljati, dajo distincije, ki jih je mogoče vzpostavljati, da navajo, kaj so vse otroci odgovarjali. Skratka, da ponujajo učiteljem, kar nekaj gradiva, kako se znajti, eh, ko z otroki poskušajo razmišljati o tem, kako otroci doživljajo nasilje, zakaj so sami kdaj nasilni, kašne oblike nasilja poznajo in kako bi se bilo mogoče nasiljo izogljati. Eh, pač, toliko nekratko.